треба. Віддаватимеш половину платні комусь із лікарів. Домовся з кимось». Охочих довго шукати не довелося. Пенсіонерка Наталія Василівна радо погодилась. В «Дільниці поруч. Кілька зайвих викликів їй погоди не робили. А кілька зайвих гривень? Ще й яку?» Замислена Антуанетта ледь не прогавила каву. Зашипівши, густа чорна рідина підняла угору піньову шапку – Загрожуючи вилитись просто на чисто вимиту плиту. Востаннє вимито, Яким жалюгідним здавалися усе її кухонне начиння. Каструлі, сковорідки, порівняно з тим дорогим фірмовим, Які чекали на новій кухні. Та ця убога, стара, ще радянських часів плита Пам'ятала довгі роки, коли їй, немов казковій чарівниці, Вдавалося зварити з трьох картоплин, однієї цибулини, шматка капусти і приправи з материнської любові – борщ для Дмитрика. А якими веселими ставали їхні вечори, коли вдавалося роздобути шматочок свіжого масла. Тоді Дмитрик вимагав спекти картоплю, або сам ретельно мив її і запікав у духовці просто у мундирах. Виймав гарячою, хукаючи на пальці, складав у велику миску. Окремо ставив сіль і масло. Вони сідали до столу у двох. Спершу чистили картоплю, потім Дмитро розрізав її навпіл, вибирав середину, на швидку ковтаючи, а ямку клав шматочок масла, посипав сіллю, і у яка ж це була посмакить. Тепер у них було вдосталь масла, скільки завгодно всіляких приправ. Та картоплі вони не пекли чомусь вже кілька місяців. Антуанета погладила білий, ретельно вимитий на прощання бік. Чи надовго вистачить цієї плити-чарівниці новій господині? Чи готуватиме вона ця чудодійна плита, для неї, мов, у касті суп із сокири? Може, господиня не потребує чуда? Може, одразу викине на смітник, як непотрібний мотлох? З чим їй не хотілося прощатись, це із ванною. Власне, хотілося попрощатися навіки і забути. Цей тісний закуток, де не повернешся, тільки дратував її. Жодних приємних спогадів не викликав. Як не намагалася Антуанета підтримувати тут ідеальний порядок, це було неможливо. На трубах осідав конденсат. Якийсь ідіот-будівельник забув зробити вентиляційний отвір і завжди вологе повітря створювало чудові умови для розростання по кутках цвілі. Скільки боролась із цим, скільки мила, скільки висушувала марно. А ця карихітна сидяча ванна, хіба це насолода? Це тільки змивання бруду і більше нічого. Коли їй хотілося помитись по-людськи, їхала до батьків. О, там ванна, хоч плавай. А в новій квартирі, у Маркіян просто чарівник. Їхня нова ванна – це справді суп із сокири. Недаремно він так довго мудрував з ремонтом. Нова трикімнатна квартира складалася з двох – одно- і двокімнатної. З кімнатами все було зрозуміло. А от з двох кухонь і двох ванних кімнат господар, добре поміркувавши і порадившись зі знавцями, зробив одну зате велику. У старих будинках кухні без того будували чималими, щоб господиня мала де повернутися, тому стіну між двома кухнями повністю не руйнували. Зробили широку арку, і приміщення складалося тепер із двох частин – власне кухні та їдальні з невеликим овальним столом і стільцями навколо. З двох ванних кімнат зробили одну. Зате у ній умістилося все – і велика ванна, і душова кабіна з прозорими пластиковими стінами, і пральна машина, і все це – «У смарагдово-зелених, світло-салатових, білих і золотистих тонах. Рай! Храм! Музей!» На кухні непомітно з'явився Дмитрик. «Ти чого так рано, мамусь?» «Думаю, сину, розслабся, все буде добре». Відколи Антуанетта підписала документи Роговського і відпустила його до «Землі обітованої», Дмитро намагався ретельно дотримуватися угоди. Все мало залишатись по-старому.